Pista 12. Enigma Otiliei de George Călinescu «Felix, Felix, ești acolo?» Felix se repezi pe ușă, dregându-și hainele. «De când te aștept la masă?» zise Otilia auzindu-i pașii. Când intră în sufragerie, Felix văzu pe Otilia, care se întorcea la scaunul său, pe care se suise ca pe o sofa Se zgribulea de frig. Moș nu era la masă. Otilia nu mâncase, deși orele erau înaintate, ciugulise însă din unele mâncări reci de pe masă și acum nu mai voia să mănânce. Unde-i întârziat de atâta?" întrebă ea. Lui Felix îi fu greu să mărturisească. Am trecut când m-am întors de la facultate. Pe alături m-a trimis Moș Costache să văd cum e Simion. S-a dat jos din pat și zice că e bine. Mi s-a părut însă ciudat de schimbat. Și firește s-a vorbit de mine." Nu," minții Felix. De altfel mi-e indiferent cum îmi este indiferent și ce vrea să facă papa. Îl iubesc, dar știu bine că sunt lucruri pe care nu are puterea să le facă. Altfel le-ar fi făcut de mult." Intențiile lui Pascalopol sunt bune, însă îl zbuciu -mă pe papa degeaba. Acum trebuie să fie cu el, nici vorbă. Ce este pentru mine dacă mă cheamă Giurgiuveanu sau Mărculescu? La banii lui papa nici nu mă gândesc, nici nu-mi trece prin cap care să moară vreodată. Și dacă s-ar întâmpla asta cândva, mă pot să închipui pe mine stând aici nasă nas cu Uf! În cele din urmă am să dezleg eu problema asta. Otilia lua o prăjitură de pe masă, mușcă din ea și apoi scutură genunchii, care ajungeau la bărbie de fârmituri. ce zice tu, Otilia?" spuse Felix. Dacă aș renunța deocamdată la facultate și mi-aș găsi un post." Și să vin și eu cu tine, nu?" Da," mărturisit Felix. Ai zice că n-ai minte și că ești un zăpăcit. Pentru ce să-ți strigi viitorul? Să devii un titi oarecare?" Papa te iubește, cum știe și el, și nu-ți spune nicio piedică. Ai nevoie de bani, de altceva. Pentru ce nu-mi spui? Pentru ce rumeci în tine gânduri extravagante? Felix se ridică în picioare și, mergând la scaunul în îngenunchie și o cuprinsem cu scaun cu tot, punându-și brațul lângă genunchii fetei. Otilia râse amuzată, nu însă atât, încât să nu-l lase ai se vedea o emoție lăuntrică. Otilia, zise Felix a aprins, ești întâia fată pe care o cunosc și pe care o iubesc. Sunt întâia cu cerire, comentă Otilia. Pe când a doua? Nu râde, Otilia. Ești întâia și cea din urmă. Nu mai îmi place nicio fată. Sunt la universitate de Ursuzenie extraordinară. Nici eu nu știu cum te iubesc, ca pe o logodnică, ca pe o mamă, aș zice, dacă n-ai fi mai tânără decât mine. Te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, parodie, Otilia, încet, fără ba jocură. Înțelegi că am găsit în tine tot ce mi-a lipsit în copilărie, că iubirea mea e un lucru serios. Nu cum crezi tu. Te iubesc, Otilia, nu grumii. Continuă și mai exaltat, Felix, sărutând genunchi fetei ușor și nu vreau să cred că m-ai înșelat, că te-ai jucat numai cu mine. Vreau să fie a mea mai târziu, când vei porunci tu. Voi munci, voi răzbi în viață, dar cu tine și pentru tine. Tu te-ai jucat, Otilia, tu nu mă iubești cu adevărat. Nu, Felix, nu m-am jucat, te iubesc, dar și eu te iubesc în atâtea feluri, încât nu pot să analizez acum cât te iubesc ca frate și cât ca, cum să zic, iubită." Felix fu puțin întristat de atenuarea frățească pe care, în fond, nu dorea din partea Otiliei. Aceasta ghicise. Felix, nu mă mai supăra cu figura asta. Te iubesc, iată, te iubesc, te iubesc, te iubesc, de câte ori vrei tu, dar tocmai pentru asta nu vreau să faci prostii. Să aștepți până atunci când te vei convinge că mă iubești cu adevărat." Te autorizez să experimentezi, să-mi găsești concurente. Otilia, tu mă jignești. O, oh, Felix, ești un fanatic. n zice că nu-mi place, dar ridică-te repede în picioare că vine Marina și ne vedem în poziția asta patetică. Uf, mi-ai sub genunchi. În sfârșit, Felix, eu aș vrea să înțelegi că eu în tine caut mai mult decât un june frumos și un adorator. Eu caut marele prieten care să mă stimeze, cum nu m au estimat nimeni, și să-mi iasă în cale atunci când voi fi nevoită să plec în lume. Căci Felix va veni o vreme când voi fi singură, îngrozitor de singură. Te iubești și altfel, Felix, voi fi pentru tine odată altfel, dar acum fi pentru mine un frate. Spune-mi, pentru ce vrei să pleci acum? Pentru că nu mai pot suporta atmosfera asta care se țese în jurul tău, pentru că toată răutatea asta mă exasperează, mă face să urăsc oamenii. Cine știe ce prostii au mai spus? Ce trebuie să te tulburi? Nu de acum sunt astea, Felix, ci de când eram mică. Tantia Glaie, văzându-mă cam instincte de lux, mă prigonea de moarte, profitând de zgârcenia bietului papa. Odată papa mi-a adus o rochie cu guler de dantelă pe care am recunoscut-o numai decât, deși n-aveam decât vreo 10 ani, că e veche. Avea o gaură mică de arsură țesută. Nu știu unde mai văzusem stofa ei bej. Mașina decălcat îi dădea prea mult lustru, al era pasabilă. Trebuia să mergem la Teatrul Național, Papa, eu, Tantia Glaie și Aurica. Ilustrul Titi era pe atunci într-un pension. Eu nu voiam să merg, fiindcă nu-mi plăcea rochea, dar Papa, blând cum e, în loc să se irite cum ar fi făcut altul, se primba prin odaie de la un capăt la altul și îmi demonstra că îmi stă admirabil, că a cumpărat-o de la o ecruitoriasă, etc. Mă tot răsucea, îi potriva pliurile cu mâna, îmi venea să râd și să plâng. În sfârșit am plecat. În fumoarul teatrului, nu știi ce mi s-a întâmplat. Aurica, înțepată cum a fost odauna, face pe supărata băzăindu-se pe nară. Mamă, de ce ai dat rochea mea, Otidii? Asta e rochia mea. Este întâia mare rușine pe care am suferit-o vreodată, fiindcă nimic nu mi s-a părut mai umilitor decât să te îmbraci cu hainele altuia. Cum am ajuns acasă, am tăiat, am tocat mărunt rochea cu farfecele. Aurica venea din proprie inițiativă la școală la mine și se făcea că se interesează. Câte o colegă o întreba, căutați pe verișoara dumneavoastră? Da," zicea Mierosaurica, dar nu-mi e verișoară. E o fată pe care o creștem -mi de milă, numai dar dar învăța. Tu-ți dai seama ce înseamnă asta pentru o fată și mai ales la școală, unde colegele sunt așa de rele. Și de ce, mă rog? Am avut tată și mamă și papa mi era tată vitreg. Nu era mai puțin onorabilă decât uscata aurică. Însă tanti n-a putut-o suferi pe mama și n-ar fi voit ca moș să se însoare și încă cu o femeie cu copii din altă căsătorie." Papa ține grozav la copii. În felul lui, repet, și ei toți își pusese rănădejdea că va crește co și le va lăsa averea. N-are decât să l-o lase definitiv, numai să-mi dea mie pace. Tantia Glaie și cu Aurica mergeau cu perversitate atât de departe încât îmi spuneau mereu în față. Degeaba lingușești pe Costache și te Costache nu te iubește. Eu să fiu și nu te-aș iubi dacă n-ai fi copilul meu din sângele meu. Toate astea mi le spuneau când aveam câțiva ani. Nu te mira atunci de ce mi-a plăcut Pascalopol. El mă cunoaște de mică, de atunci îl îmbrățișam și chiar îl sărutam. Și tu te uiți că la mine când fac același lucru acum. E drept, Pascalopol e un om șic, mai târziu a început să-mi placă ca bărbat și pot să spun că nici el n-a făcut pe bunicul mereu. Of, acum te-ai posomorât. În sfârșit am vrut să spun că am băut tot paharul la mărăciunii și m-am aruncat în râu. Și acum tu n-ai puțină răbdare câteva luni. Nu te teme, Felix. Tantia glaie mă iubește și ea în felul ei. Da, da, s-a obișnuit cu mine, s-a obișnuit să începe mereu pe cineva. Dacă aș pleca, s-ar neurasteniza și ar fi în stare să mă caute ca să poată să mă fulgere. Felix, dar ce faci?" Felix o strânsese puternic cu brațele și o se apăsat în ghip de consolare pentru necazurile ei. Ești nesuferit, nu mă las să respir, Așa se sărută? Parcă ești o ventuză. Se vede că n-ai fost la conservator. Sărutarea nu trebuie să aibă brutalitatea asta alimentară, ci să fie ușoară, delicată. Uite așa, domnule. Odilia se ridică să-i arate și îl sărută foarte atent și superficial pe buze. Felix vrut să o strângă iar în brațe, iar Odilia îi puse mâna în piept bărbătește, prefăcându-se supărată. Ei, asta nu. Te rog să treci la locul tău la masă. Nici n-ai mâncat nimic. Mai bine sfârșiște acolo să-ți examinezi palma. Am făcut rost de o carte de chiromanție. Uite, eu, de pildă, voi trăi numai 30 de ani, ceea ce e destul, fiindcă nu vreau să devin mumie. Am linea inimii netedă. Asta înseamnă că sunt o fată de inimă capabilă de dragoste profundă. Ce n Așa o au, zice în carte eroinele Revoluției franceze. Cresăturile aici, pe muchea palmei, sub degetul mic, indică numărul de copii. Ia să vedem. 1, 2, 3... Vai, e îngrozitor! Felix, voi face șapte copii! Eu are cu putință? Nu, nu! Nu-mi plac! Sau mie mi-ar plăcea numai unul, un băiețel. dă mâna ta să văd tu ți faci. E îngrozitor și tu tot șapte faci. Eu îi fac? Asta înseamnă că o să am șapte și îi vei face tu. Ești un prost! Tu n-ai voie să te căsătorești decât pe la 27 de ani, când îți vei fi terminat complet studiile. Pricep, că eu murind la 30 de ani, nu voi putea să-ți fac șapte copii. De altfel, te iubesc, însă în modul ăsta rodnic, o, oh, Felix, nu. Linile mint, acum să lăsăm asta. Uite-te în ochii mei, Felix, și spunem drept. Ce-a spus Tantiaglaie despre mine? A spus că atâta vreme cât trăiește ea, Moș Costache nu te va adopta. Și așa va fi. Moș Costache primi peste câteva zile prin poștă o scrisoare înghisă. Cum nu-i se aducea corespondență mai niciodată, lui personal, tot scriind-o chestiunile privitoare la afacerile lui, îndrumându-se la alte adrese, tulburat ca în fața unei telegrame, își luă febril ochelarii și intră cu scrisoarea, al cărui plic îl tăiase atent cu un ac, în salonul din față, unde o citi de două ori peneră suflate. Scrisoarea scrisă cu caligrafie disimulată, perpendiculară, suna astfel. Stimate domnule Juveanu! Sunt informat că intenționez să adoptes pe fica Dumintale Vitregă, domnișoara Otilia. Dacă ai făcut asta când trăia soția Dumintoale, aș înțelege, dar acum când domnișoara are 20 de ani, lucrul e cel puțin curios. Îți comunic prietenește că foarte mulți cred că trăiești cu această noștimă fată și că vrei în felul acesta discret să-i Treaba dumitale, deși mă întreb ce zice familia de această hotărâre senilă. Eu personal n-aș avea de ce să mă amestec în dumitale, însă îți mărturisesc că sunt indignat și hotărât să atrag atenția autorității în drept asupra acestui caz, așa din umanitate și din spirit de dreptate. Fiindcă o cunosc pe această domnișoară foarte modernă și independentă și n-aș vrea să o văd cum te toacă pe dumneata ca tată ca să se zbenguiască pe drumuri cu junii de la conservator. Caută-ți o femeie mai în vârstă pentru slăbiciunile erodice, iubite, domnule, și nu mai adopta minore. Sper că acest preaviz îți va vârâ mințile în cap și nu vei aștepta să spun surorii dumintale, doamna Aglaia Tulea, tot ce știu despre aventurile galante ale iubitului său, frate, un amic care îți vrea binele. Dacă cineva ar fi pălmuit pe moș Costache, el n-ar fi fost mai zguduit decât această banală anonimă. Se îngălbenit și fruntei se acoperi de sudor reci. Începu să se plimbe pierdut prin odaie, bolborosind vorbe fără înțeles. Aruncă scrisoarea, o ridică din nou și o citi iar, întorcând o pe toate părțile. Făcut gestul de a ieși din odaie, apoi se întoarse iară și începu să-și crispese obrazul, ca un chinuit de o durere mare care caută prin simularea plânsului să-și descarce nervii iritați. O frică nebună îl cuprinse, temător de opinia altora și mai ales de Aglaei, cu o repulsie bolnăvicioasă pentru orice contact cu autoritățile publice, se vedea arestat, dus la poliție, arătat cu degetul de lume. Scrisoarea îi se părea un document teribil de o autenticitate indiscutabilă. Moș Costache avusese totdeauna cultul lucrului scris de altul, ca unul ce nu lua condeul în mână niciodată. Când odată, într-una din casele sale de raport, o chiriașă se sinucisese și numele lui apăru în gazetă cu simplul calificativ de proprietar, Moș Costache stătu câteva zile închis în casă, cu teroarea că toată lumea îl va arăta cu degetul. Acum Costache trăsărea la orice scârțitură a porții, la orice hurui de trăsură, ca și când scrisoarea trebuia să aibă o urmare teribilă numai decât. O singură clipă nu trecut prin capul lui, întrebarea asupra provenienței anonimei și nici vreo cât de mică bănuială asupra adevăratului autor. Scrisoarea în sine era o realitate care îl înspăimânta ca o sentință de moarte și se întreba zbuciumat ce să facă. Un prim instinct de conservare îl îndemnă să o ascundă și o să bine în buzunar. Îndepărtându-o astfel, avea sentimentul că va înlătura și primejdia. În orice caz, era hotărât în sinea lui să nu arate la nimeni. Totuși nu se simțea sigur. În scrisoare se pomenea de aglaie, iar aglaie de alături. O dorință de fugă îi năvăli și și-a dus aminte că fusese rugat de Otilia să se mute din acest cartier. Făcă cu gândul mișcarea de a se deplasa din strada Antim, în strada Știrbei Vodă. Însă, ca o pisică, Aglaie îl pironea și îl paraliza. Nu putea să se mute, fiindcă nu avea cum să explice Aglaiei plecarea. Zăpăcit, Moș Costache apelă la Pascalopol. Pe el avea să-l implore să-l scape din încurcătură, fiindcă totul, de altfel, îi venea în cap din pricina lui, fiindcă el îl îndemnase să facă adopțiune. Însă ar fi trebuit să arate scrisoarea. Lui Costache era în același timp rușine și sentimentele lui față de Otilia le vedea crunt profanate. A releva cuiva scrisoarea, era totăna pentru el cu faptul în sine de care vorbea scrisoarea. O și mai tare în fundul buzunarului cu intenția de a căuta un mijloc să se scape de ea. Costache stătu atât de mult în salon încât Otilia, plictisită că nu vine la masă, îl descoperi învăruit într-un nor des de fum de țigară. Papa strigă cu reproș. Celui Costache cu gândul la alt lucru se părut grozav. Dar ce faci? Ai umplut de miros toată odaia. Hai de la masă!" Otilia mersă și deschise o fereastră dinspre stradă. Moș Costache se înspăimântă de această comunicare cu strada. Nu, nu deschide geamul, Otilio, nu trebuie!" Dar ce-ai papa azi? De ce ești așa palid? De ce te-ai închis să fumezi tocmai aici?" Iată, uita, ți-a căzut ceva pe jos o scrisoare. Asta e scrisoarea pe care ai primit-o azi?" Otilia vorbea cu siguranța ei obișnuită, fără vreo intenție, dar cuvintele ei fură pumnale pentru Costache, care, privind a iurit dușumea, scotoci repede buzunarul și băcă de seamă că fundul căptușelii era rupt și că plicul căzuse pe jos. Otilia lua scrisoarea, o răsuci, o scoase din plic și aruncă distrat ochii deasupra. Era în obiceiul ei de a satisface, fără împotrivire din partea lui Costache, orice curiozitate. Moș Costache scoase un apel gutural. Nu, citi! E ceva care nu trebuie!" Cum, papa? Tu ai început să ai taine față de mine? Mă faci curioasă. cine este ăsta care scrie așa înțepat?" Costache căzut scăldat în sudori, iar Otilia sorbi repede în rânduri. Deodată se făcu serioasă, apoi liniile feței se lăsară obosite. Nici nu mi-aș fi închipuit altfel, papa." Costache șopti umilit. Ticăloși mari, auzi tu, fetița mea." Și cine crezi tu că ți-ați trimis scrisoarea asta?" Costache privine dumerit fără răspuns. Papa, mă prind că asta e opera lui Stănică, Asta e scrisul lui, mai mult stilul lui. Toate astea vin de la Aglae. Nu se poate, protestă Costache. Bada, bada, însă nu trebuie să-ți faci sânge rău. Ce a venit în cablu lui Pascal de asta cu adopțiunea? La ce folosesc formalitățile astea stupide și fără scop? Crede-mă, papa, așa sau altfel, pentru mine ești același, nu te mai obosi cu nimicurile astea. Poate că așa Tantiaglae și compania ne vor lăsa în pace." Moșcostache asculta aceste vorbe cu o smerenie crescândă. Fața, ochii, buzele se înviorară treptat, un zâmbet fericit îi apărut pe obraz, și trăsăturile feței lui aprobau tremurând. Teroarea dispăruse, totul se încheia se închipul cel mai fericit. Fetița mea, zise el, otilica mea, tu știi că mai pe tine te am. Ție-ți las tot. Ai să fii o prințesă. Știam eu că tu înțelegi de toate. Situația mea e grea, foarte grea. Aglaie bate capul mereu, dar eu nu mă uit la ce spunea. Să fim cu tact, cu foarte mult tact, nu-i așa? Ce-ți trebuie ți alt nume? Tu ești otilica mea scumpă. Nu-ți las eu, ție tot ce am?" Firește, papa, continuă Otilia rolul lui Costache, enigmatic de misterioasă. Să rămân mai departe mărculesc în fond, fiind fata lui papa Giurgiuveanu. Așa, așa, aprobă Costache, neprinzând bine sensul. Papa, hai la masă, schimbă tonul Otilia. Hai că se răcește supa. Otilica, stărui Costache vesel. Ce-ai vrea să scumpere cumpere tăticu? Hai, o roche frumoasă, o pălărie? Vrei să-ți dau o sută de franci? Dăm papa dacă vrei tu, răspunse Otilia, mai mult curioasă decât veselă. Costache vârâ în în narul de la piept al hainei și o ținuă acolo indefinit. Fetițo, n-ar fi mai bine să te duci întâi să vezi ce-ți place? Îți alegi și pe urmă îți dau cât vrei. Otilia a luat de braț și-l scoase din salon. Cum vrei tu, papa? Otilica, reveni Costache, ajuns în sufragerie. Asupra idei, tu fixează-te asupra lucrului și spune-i să ți oprească. Dacă ai, plătește tu și pe urmă te despăgubesc eu. Știi, până la sfârșitul lunii nu sunt așa aleznit. Când, în curând, Pascalopol veni să-l vestească pe moș Costache că avocatul pregătise hârtiile și că trebuia să se pună la dispoziția lui, Costache, în loc să răspundă, arătă cu capul îndrăgădnic spre Otilia. Ce s-a întâmplat? întrebă moșerul intrigat. S-a întâmplat, zise Otilia, că eu nu vreau să vă mai pierdeți vremea pentru mine, nu vreau să-mi schimb starea civilă. Dar, domnișoara Otilia, ce facem noi este în interesul dumitale. Nu vreau niciun fel de sacrificiu. Mă simt bine așa cum sunt. De ce să schimb un nume numai pentru un an, doi, când, măritându-mă, îl voi pierde din nou?" Dar nu e vorba de nume." Otilia sări de gâtul lui Pascalopul. Știu că ești om bun, dar eu și cu papa ne-am răzgândit. Nu-i așa, papa?" Costache aprobă cu voiciune, dar Pascalopul se înroșii. Cum, Costache? Și tu ești de părerea asta?" Da, da," se încurcă Costache. Dacă ea zice așa, poate are dreptate." Pascalopul lăsă capul în jos și bătu cu degetele în masă, vădit rușina de situație. Îi păru rău că se amestecase, dând poate impresia că ar avea vreun interes personal. Cum voiți, zise el în sfârșit, eu n-am niciun drept să mă amestec. Am crezut că e dorința dumneavoastră, și puțin atins se ridică să plece. Otilia ținut de braț. Nu vrei să mă plim cu drăsura mâine seară? M-am plictisit într-un hal. Pascalopul redeveni omul plin de solicitudine. Dar, domnișoara Otilia, sunt la ordinele dumitale. Mâine la șase vin să te iau." Viso ei pe Otilia," îi zise zâmbind fata. Ție indiferent dacă Mărculescu sau Giurgiuveanu." În seara următoare, Felix se întorcea ca în de la universitate, trecuse cu niște colegi pe calea Victoriei și acolo fusese prins deodată de Aurelia, care mergea la braț cu Titi. Era o nouă invenție a ei de a se măguli că iese cu un bărbat. Titi consimțea să se abată de la sedentaritatea lui obișnuită, fiind din nou în criză erotică și sperând la o altă ană mai zbutită. Felix trebuie să sufere cu destulă repulție brasul domnișoarei, care își continuă mândră plimbarea între doi bărbați, dar pe Felix îl supără mai mult conversația fetei. Știi, zise ea, că Titi a fost laudat de profesori, Titi are să fie un pictor mare, Aurica spunea asta cu un aer special în maniera aglaie, care jignise pe Felix, cu aerul de a face comparație între geniul lui Titi și mediocritatea lui Felix. Ea spune tu titi, întreba Aurica, ce-au spus profesorii. Titi nu se lăsă rugat și început să reconstituie narativ o scenă întreagă, din care înțelesese că un profesor oarecare cu nume obscur de la Bele Arte, observase că lui titi în privința desenului observase că lui titi în privința merge. Felix ascultă distrat, preocupa să găsească un pretext de a fugi. Mi se pare că nu te bucuri cum trebuie de succesul lui Titi," îl mustra Urica. Bada, bada, acum să nu," zise Felix căutând cu ochii un coleg ca să se prindă de el. Titi muncește foarte mult," își urma Urica elogile. Are și talent, nu oricine se naște cu norocul ăsta." Eu, de pildă..." Dar dumneata cum mergi cu facultatea, îmi închipui greu învățătură multă, poate nu era nimerit pentru dumneata așa debil, fără nimeni. Felix se irită, compătimirile astea deplasate cu care îl înconjura din când în când familia Tulea și care se potriveau atât de puțin ambițiilor lui, îl dezgustau. Avea încredințarea că se pricepe în artă și literatură și disprețuia în sinea lui profund pe Titi, pe care îl socotea un prostănac. Totuși, Felix nu s-ar fi încercat niciodată să scrie. Era așa de ambițios, încât nici nu putea să-și închipuie că n-ar fi ajuns să a fi cel din tâi într-o ramură de activitate. Însă își dădea seama că în artă sau literatură, succesul i adesea chestiune de întâmplare. Având în sânge ceva din temperamentul pozitiv al tatălui său, Felix citea și știa mai de toate, adică cu mult mai mult decât colegii lui artiști sau literați, dar n-avea stimă decât pentru cariera bio dar n-avea stimă decât pentru cariera bizuită exclusiv pe studiu. Voia să ajungă un doctor mare cu o cultură generală excepțională și numai atât. Un risc în alt domeniu îi se părea rușinos. Felix profită de un învălmășală și se smulse brusc de la brațul aurichii, rămânând îndărăt în spatele unui grup compact de pietoni. Aurica, consternată, îl căută desperată cu ochii și-și arătă nemulțumirea față de Titi. Domnul Felix nu e deloc avaler. Felix alerga acasă pe drumul cel mai scurt, Găsi pe o Costache la masă, făcându-ți stigări cu tutun din chesea. Mâncase mai înainte și nu mai avea în fața lui decât fârimiturile de pâine și o farfurioară întinsă cu cojile unui măr. Bătrânul părea că m-a bătut. Felix se miră că la masă nu se mai afla decât un alt acâm, acela în fața căruia se așezase de obicei. La locul obișnuit al altidiei nu era nimic și nici vreo urmă că stătuse acolo cineva. Bătrânul sună și Marina aduse mâncarea lui Felix. Și Marina avea mina schimbată. Era mai dezordonată căsca și arăta la fără nicio pudoare. Cotilia nu și-ar fi îngăduit asta niciodată. Lași pe masă toate, adăugă căscând tare Marina. Lui strânge eu mâine dimineață. Felix și-a dus aminte atunci că Otilia rugase pe Pascalopol să vină să o ia cu trăsura. Își închipui, deci, că în oraș cu moșierul. Un val de ciudă cuprinse cu toată opunerea rațiunii. Se uită la ceas, era nouă și jumătate. Otilia pierdea într-adevăr nopțile, dar numai la ea acasă. Din oraș nu se întorcea niciodată mai târziu de nouă și nici Pascalopol, care unea galanteria cu paternitatea, nu o reținea la ore înaintate. Se gândia apoi că Otilia e supărată și s-a urcat în odaie. Dar domnișoara Otilia?" întrebă el fiind de față și Marina. Moș Costache, înfundat în țigările lui, n-auzit bine, iar Marina, care tocmai ieșea pe ușă, răspunse enigmatic. Apoi Otilia? Cum e Otilia?" Lui Felix îi veni gust să bată cu pumnul în masă, înciudat în a nu putea afla neted un lucru așa de simplu. Își întoarse toată violența împotriva mărului putred pe care îl ciopărții crunt. Costache făcea țigări și fuma mereu, înfășurând toată masa în fur de fum. Felix!" zise el în sfârșit. Seara noi nu o să mai gătim așa. O Obosară zadarnică pentru Marina. Dacă vrei, îți face ție ceva ușor. Poți să te duci în oraș să mănânci. Mai petreci, vii acasă când vrei, nu?" Felix nu înțelesese bine. Să mănânce în oraș? Unde? Cu ce bani?" Unde să mănânc? Unde vrei, la restaurant, îți dau bani." Și Moș Costache scoase din buzunar un fișic cu monede. Uite, încă 250 de lei. Știi, pentru care ai scălit." Ideea unui nou fel de viață, mai liber, umplu pe Felix de oarecare satisfacție, dar nu putu să nu observe că moș că el trimitea să mănânce în oraș cu propriului bani și aceștia împrumutați din propriului fond. Eliberându-se de întâia impresie, fu mirat de noul program. De ce să mănânce în oraș? Fără Otilia? Voia bătrânul să-l gonească din casă? De ce însă nu mai seara? Dar dumneata, întrebă el, unde mănânci? Eu nu prea mănânc seara. Apoi mai gust și eu câte ceva în oraș. Dar Otilia... Păi Otilia a plecat." Felix îngheță. A plecat Otilia unde?" A plecat la moșie, la Pascalopol," zise Moș Costache, vădit afectat. Dar de ce?" Moș Costache ridică din numer. Nu se poartă bine lumea cu Otilia. E și ea supărată. Și când vine? Nu știu." Se mărită cu Pascalopol, întrebă instinctiv Felix. Nu mi-a spus poate. Asta ar trebui să facă ai dreptate." Felix îl blestemă în gând pe Moș Costache și se urcă amețit în odaia lui. Sufletul lui era combătut de sentimente contrare. Împărtășa supărarea otilii și înțelegea dorința de a pleca undeva departe, dar îl jignea totodată plecarea ei cu pascalopor. Ea, o fată, să plece la moșia unui necunoscut, în definitiv și pe timp îndelungat și fără să-i spună nimic. Otilia îi se păru de o putere de disimulație infernală. În vreme de a cel încredința că iubește și îl săuta pe buze, ea medita cum să fugă la Pascalopol. Desigur că avea legături cu el, poate chiar se căsătorise. Felix fu din nou strunginat în cultul lui pentru Otilia și toate bârfelile au urichină vălirea cu putere în sufletul lui. Oricât de răi erau cei din familia Tulea, dar o cunoșteau de mult pe Otilia. Ceva adevărat trebuie să fi fost în vorbele lor. Felix se întinse pe pat, greu de oboseală nespusă. Totul îi se păru urât, dezolat, fără sens. Casa lui Costache o ruină părăsită, el însuși un om aruncat în lume fără niciun căpătăi. Ce să facă în această pustie, lăsată în grija unei bătrâne slabe de minte? Și Otilia, care îl certase că nu e cu că vrea să plece. Otilia îi se desfăcu din întuneric, își adusă aminte de întâia noapte, în care pășise în această casă de glasul fetei din capul scării, de brațul subțire care îi se agățase de al său, de întrebarea Otiliei: ție foame? și de prăjitura întinsă la gura lui. Se văzut să în genunchi Otidiei, să delicat la rându-i de fată. Nu, nu se putea. Nu așa se poartă o fată indiferentă. Iar dacă Otilia ar fi fost o stricată, nu s-ar fi împotrivit cu atâta putere la violențele lui, și n-ar fi suferit atâta la bărferile celorlalți. Fără îndoială, Otilia amărâtă de purtarea lui Moș Costache, a fost nevoită să plece în pripă, dar i-a lăsat undeva o scrisoare de explicație, niște instrucțiuni. Puse mâna pe lampa cu picior de pe masă și ieșind din coridor să îndreptă spre odaia Otidei. Camera era în dezordine și se simțea plecarea grăbită a fetei. Rochii care nu fusese răsocotite utile erau aruncate pe morman, o carte care era deschisă și îndoită acolo unde ajunsese cu lectura Otilia când o părăsise. Ușile de la garderob nu erau bine închise. Felix căută bine prin toată odaia, dar nu găsi nicio scrisoare, niciun semn. Se lăsă jos pe un fotoliu și privi cu tristețe odaia, cum mai privi o colivie din care a zburat un canar. În sofa se mai zărea cu ibul făcut de trupul Otiliei și în aer plutea adierea ei. Pe masă Felix găsi un piept nearcuit, pe care Otilia și-l pune în creștetul capului ca să alunge pletele peste umeri. Îl luă în mâini, îl răsuci, simțind aer parfumul părului Otiliei. Așadar, Otilia nu-i lăsase nimic. De acum încolo, avea să stea singur exilat pe acest vast coridor, într-o curte mereu adormită, întâlnindu-se odată sau de două ori pe zi cu un bătrân morocănos. Otilia îl trădase. Felix luă iarăși lampa în mână, vârâ pieptenele în buzunar și se întoarse în odaia lui. Se dezbrăcă și se sui în pat după ce suflă în lampă, rămânând numai la lumina focului. Deși era primăvară, zilele erau reci și acum se auza vântul izbind în și clătinând pomine în frunziți. Felix alergă cu gândul la moșia lui Pascalopol. Ce face oare Otilia acolo? Un clește de gelozie îl strânse din nou în piept, amintindu-și familiaritățile pe care le surprinsese între Pascalopol și fată. Nu, nu mai era nicio nădejde. Otilia avea legături mai strânse cu moșierul și toată a ei față de el, Felix, nu avusese decât un chip fin de a-l înșela asupra adevărului.